На півдні в Слобідці Романівці і в Усатому під Одесою, в Білозерці під Херсоном на Дніпрі, в Орканах коло Терасполю на Дністрі і так далі. Етногенетичні процеси на Україні після Трипільський Перецкітський період. Як згадувано, кераміка, посуд становить переважний об'єкт археологічних студій. Археологи в багатьох випадках свої висновки спирають на дослідження саме кераміки. Недурно навіть означення епох в археологічній науці дається, якщо не за назвами географічних пунктів знахідок, то за означенням відповідних типів кераміки – епоха мальованої кераміки, епоха шнурвої кераміки і так далі. Тим -то той факт, що в комплексах шнурвої кераміки виявлено мальований посуд, Сприймається як свідчення, що, попри всі зміни і зрушення часу, які сталися на зламі третього і другого тисячоліть, терпіллю все ж таки не вигибає остаточно, а в більше або менше мірі зберігається, вростаючи в нову культуру. Цей же факт дає нам підстави робити також висновки щодо тих етногенетичних процесів, які почалися на Україні після трипільської епохи. Після трипільської епоха про це вже згадувалося, археологічно вивчено далеко менше, як попередньо. Статуєток не збереглося. Тілопальний похорон не лишив нам остеологічних решток. Отож, і висновки про етногенетичні процеси доводиться будувати, спираючись майже виключно на культурно-історичні обставини часу, на таку картину зрушень, що сталося на Україні в цей період, і про які ми знаємо з археологічних джерел. Як не у ривчості нашої відомості з того часу, все ж таки головне ми знаємо. Провідні ознаки після Трипільської епохи – це суцільне винищення Трипілля і виникнення нової культури, витворення зовсім відмінного суспільного господарчого ладу. Катастрофа, що сталася на зламі двох епох, вказує на те, що і в етнічному складі людності, повинні були статися ґрунтовні зрушення. Можна цілком певно ствердити, що десь з початком другого тисячоліття перед Різдвом етнічний тип неолітичної людини зникає в території України. Неолітичний передньоазійський антропологічний тип втрачає свій панівний характер. Ось тези, що ми їх можемо висунути як провідні. Беручи до уваги процес, звідкиля і як поширювалася шнурова кераміка на Україні і напрямки її культурних зв'язків доводиться визнати, що носії культури шнурвої кераміки етнічно не належали вже до групи передньоазійських народів, а до групи народів північно-західної смуги Європи. Спорідненість стрипільців з хетітами може бути трактована по-різному. Можна трипільців вважати за яфетидів, можна їх розглядати як прото-індоєвропейців. Незалежно від того, як це питання буде розв'язане майбутніми дослідниками, не підлягає сумніву, що нова людність, очевидячки з північно-західних периферійних смуг України, у другому тисячолітті перед Різдвом поширюється на Україні і опановує її терени. Трипільців ця нова людність, Почасти знищує цілковито, почасти відтискує на південь, почасти ж змішується з ними. Знищення було суцільнішим на півночі, менш значним на півдні. У протилежність тому доміж Катрипільської людності повинна була бути більш значною на півдні і менш значною на півночі. Якщо в науковій літературі носії культури мальованої кераміки зараховуються до яфетедичного, не індоєвропейського, або перед індоєвропейського типу, а носії культури шнурвої кераміки і шліхованих клинків до групи індоєвропейських народів, думка, яку приймає професор Щербаківський, то це означало б, що саме в цей період на Україні перед або не індоєвропейську людність заступає Індоєвропейська. Аналогічний процес відбувається не лише на Україні, але й в інших частинах Європейського Середземномор'я,